священнику. Коли вона вийшла, Лянги підбіг до конфесіоналу і вскочив у кабінку, як у прірву. Розкажи сину, коли ти сповідався в останнє? він м'який голос із-за перегородки і Лянги тремтячим голосом сказав Отч. Прийшов сповідатися вперше. Три місяці тому я приїхав до Львова звідня, і відтоді моє життя кардинально змінилося. Лянге вийшов з костелу, злегка похитуючись. Серце і рот приємно гріли смак вина та обладки.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 з його тепер уже колишньою нареченою, і закінчуючи своїми дикими пропущеннями про те, що інтернет і нанотехнології – це науковий стрибок, завбачливо продуманий львівським генієм мовознавства початку ХХ століття, імовірно, Богом.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 і почав по новому, тверезим полядом, переглядати їх. Його зацікавила деталь, який він раніше не надавав значення. Похорони штукенгайзена пройшли за дивних обставин. Його мали ховати на кладовищі за дуклею. А що це спалося? з родинами отця-настоятеля костелу Бернардинів у Дуклі. До міста поспішали ще двоє отців із сусідніх поселень. Штуки мали відспівати в костелі отців Бернардинів, одначе виявилося, що місцеві хлопи вирішили повернути всю історію на свій лад. Коли панотець прийшов до обіця, де жила вдова штукенгайзена, виявилося.